Där. Välkomna till avsnitt nummer 26 av Good Luck, Helfan. Mitt namn är Marcus Persson och vid min sida har jag Kristoffer Annelin. Tjena! jag. Och som gäst idag har vi Oscar Bergqvist. Välkommen tillbaka! Tjena, tjena! Tack så mycket! Ja, har du gjort sen sist du var med? Ja, du, jag vet inte. Vad har jag gjort? Jag har inte gjort någonting särskilt konstigt. Jag har lite grann sådär. Du har inte i spelväg då? Har du spelat något nytt eller spelat ut någonting eller...? Ja, jo, jo, absolut. Jag, en massa jag ska annat. se. Ja, absolut. Alltså jag väl spel, spel jämt eller säga. Eh, vad, vad har jag spelat sist? Oj, oj, oj. Jag har några nya såna här, små, även jag vet inte, vad ska kalla det, favoriter eller sådana här juveler. Jag har hörni, lite. Nu är jag aldrig senast bara just innan det ringde så stängde jag av eh, Rust som jag kom in lite grann i. Det är dig klonen, eller? Ja, men typ. Precis. Förutom att det inte är en zombies. Och det är mer fokus på pvp-överlevnad-aspekten. Och crafting, tror jag? Ja, åh, är... precis. Det är crafting också. Ja. <laughs> jag har spelat, ja, spelat det, faktiskt. Men jag har hört, hört talas lite grann om det. men Det här ja. typ, det är allt, <laughs> allt jag har hört talas om också. Ja, alltså gillar man... Jag tror så här, gillar man... Eh, det är väl spel och med, med den här Du kan hålla på och jobba i 10-15 timmar och sen så kommer någon att förstöra det för att du har gjort någonting fel Gillar man tanken på det och tanken då på givetvis på att kunna göra motsatsen att kunna gå och förstöra folk Och ta deras uh, hårt surt förkänta saker använda dem mot dem, då, då tror jag att man skulle gilla resten mm. Det känns ju väldigt polerat trots att det är tekniskt sett är en alfa kan man spela i, i lag, eller är det? Ja och nej. Alltså, det finns inga... Det kan inte gå in i en grupp eller någonting sånt där, kan, det finns inte... Det finns ingen integrerad hjälp för att jobba i grupp, utan det... Då är man helt enkelt två samma ställe. Och jobbar med samma bas och så där. Mm. Just det. Så att man, man jobbar som... Med, ganska mycket med kodlås. I och med att man vill ju inte att man ska kunna komma in så delar man ut sin kod till andra så kan jag bara gå in och hämta och lämna grejer och sånt där. Okej. Okay. Vad är det Ja, det är kul faktiskt. Det är ett nyupptaget spel som ni har börjat med eller är det någonting du har spelat jag har tidigare? Ja, Jag har precis börjat med det. Ja, det liknar ju till stor del Ark om man har spelat det. Det är ganska likt det egentligen. Förutom att det är lite mindre Pv PvE. Som i Ark är ju ganska mycket så här, med hemiga dinosaurier. Sånt där. Det är väldigt lite sånt i Ark. Eller i Rust. Så att det där ändå är det mer om att bara. Vad var ja, det bäst egentligen. Jag var lite kul. Jag är ju alltid sämst på sådana där spel. Så jag tänkte att man kanske ska skulle. Faktiskt ge sig fram på att. Klara sig. Och faktiskt bygga något bra. Jag har fått till en riktigt häftig bas nu. Med massa säkerhetsåtgärder och säkerhetsåtgärder. Mm -hmm. Det är kul, det är roligt när man känner att man kommer någon vart Vad är det man skydda sig ifrån? Är det andra spelare? Andra bara? spelare, ja. det är shit alltså Jag har fortfarande inte kommit till den punkten där jag känner mig säker Att jag kan gå ut och överleva särskilt mycket okay. <laughs> Utan jag är inte så glad att jag har hittat ett bra ställe att ha på Som är ganska avlägset Då så kan man gå ut och fixa de grejer man behöver Och så har man sin, sin superbas och så kan man få ut och det Själva PVP-delen kan man väl säga handlar en del om att vara i... Det finns... Alla banor är procedurellt genererade, så att det spelar alltid på en unik bana eh, till köra från Arkta Och en stor del av grejen är att hitta blueprints som man kan hitta på olika ställen. Eh, så i den här procedurellt genererade världen så finns det vissa klossar, kan man säga, som är statiska som är eh, det kan vara byggnader eh, och det kan vara typ ett, så här, ett kolkraftverk eller en, en, en typ en given stad eller någonting och där spannar det med när man handlar om grejer som man kan hitta som bland annat ger blueprint fragments som man använder för att lära sig nya recept det här vet jag dock inte om det kommer fortsätta vara så efter torsdag för att på så släpps en ny patch som lägger in XP-systemet så att det blir ännu mer likt. Men det är alfa, säger du? Har de sagt? Ja. Har de sagt? Ja, det var nej inte vad jag vet. så det har väl varit alfa i tre fyra år nu, så jag inte riktigt. Men de uppdaterar ju varannan vecka och det verkar vara ganska signifikanta uppdateringar, så det. För inte är det någon att det är BS, i alla fall. Är, är det gratis för att det är alfa, eller? Nej, nej, nej. nej det kostar ganska mycket. Jag tror att det kostar 200-någonting. Spänn. Okay. Mm. Ja, okej. Gratis. Vart är yeah, du? Ja, <laughs> har du sett något som är gratis den senaste mm. två Men alfa, tänkte jag. Då är det väl... <laughs> ja, det får ju... ja, ja, Early access mm. har väl aldrig varit gratis, eller? Exakt. Nej. Inte sen de myntade uttrycket early access. Mm -hmm. då, det, då började det kosta innan så fick man hjälp och till om man hade tur. Nu ska man betala för allt. Mm. Ja, och det finns ju mm. både för och nackdelna med Absolut. Jag är ju en sån som betalar för allt så att jag är ju <laughs> nöjd när, när jag får vara med. Jag, jag, jag, känner jag inte sin ja. ja, men Så det är kul. Eh, sen var mer har jag hunnit spela? Jag spelar en hel del här, lite små såhär couch co-op-spel faktiskt. Jaha. Sen sist. Ja, det, det har jag har blivit några stycken. Spelar en del Lethal League bland annat. känner jag inte igen. Är det på konsol då, eller? Nej, det är på PC Okej. Okay. Eh, man blir spelet god ut på att alla är typ, ja. Bollspelare på något sätt, alla har någon typ av tillhygge Och så slår man på en boll som rör sig snabbare och snabbare Och så gäller det att den ska gå jätte, jätte, jätte, jätte, eh, Och det är väldigt kul Det är lite så här. Det går fort, det är bra musik eh, Och det är, när man väl fattar grejen Då, då är det, det är riktigt kul att spela några stycken Ja, okej alltså okay. det är inte bara två stycken Utan man kan vara... Upp till... Nej, upp till fyra. Ja, just det. <laughs> Leaf... Ja, jag sätter att. Alltså, he vad heter det, så du? Le Leaf of Leak. Nej, det. Mm. Mm. det är riktigt kul. Så när jag spelar lite eh, Towerfall Ascension. Ja, just det. Det är kul. Jag har inte spelat det för förrän nyss. Bara, faktiskt. Ja, jag har haft det på PS4. Men jag har aldrig spelat fler än, fler än två. Jag har bara två... Kontroller, så jag vet. Ja, just det. Men jag antar att det är det... roligt först. Det ja, var inte så det så därför... blir fler och fler. Det... Alltså, det blir roligare <coughs> ju fler. Nej. Ja, exakt. Det blir ganska hektiskt. Mm. På ett bra sätt. Sen spelar jag lite Awesome Notes, Som också är lite sådär. Couch, eh, co-op. Eh, förutom att det spelar som en MOBA. Okej. Okay. Så det är, är typ en moba i en plattforms moba eh, som man kan spela tre på, samma, tre på samma enhet, så att säga, tre på samma data, eller över nätet. Då. Mm. Det, är eh, det är också rätt kul, faktiskt. Titeln lät bekant, eh, Awesome Notes. Med... Det har säkert mm, det kan jag är väldigt... lätt, Ja Men det är också lätt förvillat med psycho notes. Ja, jo. Nej, men jag tror att det är Awesome Notes ja, att jag är... Mm känner jag det på något sätt. Mm. Ja, men det var, det var roligt. Har du spelat det Kristoffer? Nej Nej, jag har bara sett det. Det såg så jäkla saftigt och härligt ut, men jag har aldrig liksom inte fixat det så att säga. Jag köpte spelat ja, för, det. Eh, Sen att stimmeren slutar är slut, annars hade du kunnat få det för typ 2 euro eller något där. Åh, det är alltid sådant. Man hittar ju alla de där godbitarna när, när, när det är för sent. Ja. Nu är den säkert inte jättedyrt nu heller i och för sig. Ja, det, är, ja, det, är, det är ganska överkomligt. Jag har det på Playstation 3, säger jag, men jag har bara mm. laddat ner det. Jag har aldrig startat igång det. Mm. Jaha. Får skaffa. Hade du bara två handkontroller till PS3, men, eller PS4? PS4 har jag bara två. PS3 har jag bara två numera. Den tredje har gått sönder, har jag märkt. Den är så här, jag drar åt ett håll analog-styckande, jag får inte säga svampen ja, längre. Är svampen? Ja, precis. Svampen, vad är det? Ah. Så, ja. ja. Det kan vara värt att skaffa en tillhandkontroll för om det har några, några att spela med, för det, det är rätt kul. Okej, okay. jag ska ge den en titt då. då. Ja. Ja. Nu Så nu har jag provat ett lite mer unikt spel faktiskt, och det säger man ju inte direkt jätteofta. I den här världen längre. Men det heter Ion Alter. Och det är väldigt speciellt. Det, det känner jag jätte igen. Ja, det Man spelar upp till fyra personer. Det är ett RPG, ett strategiskt RPG. Ja, just det. Man spelar upp till fyra personer och alla använder sin telefon som handkontroll. Mm -hmm. mm. Väldigt speciellt och kul. Och det var inte en perfekt upplevelse på något sätt. Men det är lite charmigt. Sådär. Man, man, alla, som, alla får välja en egen karaktär och eh, levla den karaktären och sådär, så mycket man vill. Eh, och sen så när man spelar så får man ibland välja vad ens karaktär ska säga och göra. Och, sådär. och då händer det ganska ofta att man får läsa upp saker som ens karaktär säger. Och, från början tänkte jag att det var en liten, liten eh, tack-grej, men det blev, det blev lite kul eh, att man liksom pratade med varandra lite så här forcerat. Eh, det, det, det Vänta, det var roligt. Det, var det en... blir lite tabletop-känsla ja. typ. Alltså, ja, ja, men lite så tabletop, verkligen ja. super light. Ja, det. Eh, det, det, man behöver inte gå direkt super in i det om man inte vill, men man kan. Mm. Lite, lite kul så Alla har lite så här. Ion Alter heter det. Ion Alter. Eon Alter. Yeah. Det låg i min Steam feed därför jag känner igen när jag har suttit och hittat på det. Hämstå. Uh, ja, här är så lite. Det är lite diabloaktigt, va? Ja. Eller är det inte ja, det? Det ser ut nej. så på bilderna. Jag skulle inte säga att det är det. Jag skulle ja. säga att det snarare är kanske. Ja. Men det är närmare X-kom. Okay. Alltså så här strategiskt, man alla gör en action, sen så gör det finare en action och så ah, okay, okay. hjälper varandra lite så här, ger varandra potions och typ täcker upp varandra och sånt där. Mm. Det, det, ja, men det, var, det var kul. Det är ja, unikt, som sagt. Mm. Kan kan bli något. Tror jag. Och man kunde spela, när man använde sin mobiltelefon, sa du. Ja exakt. Sen alla har liksom sin kontroll har de på mobil, eh, mobilen så att man kludrar in upp skärmen med en massa menyer när man håller på att gå in och ska uppgradera saker och sånt där. Eh, plus att du kan få du, ibland får du information som inte de andra spelarna ska veta om så det blir inte så här lite internt att ja, men om du vill så får du hålla de här sakerna hemliga men du behöver inte. Och det räcker, då kan man liksom. Ha lite hemligheter för de andra, man kan ha lite så här, uppdrag, personliga uppdrag som man ska göra, som inte andra vet om och sådär. Det var inte sådär. Enda gång jag har varit med om att använda mobilen i spel, det är ju i, i partyspel. The Jackbox Party Pack finns det någonting som heter på. Just det, var det något annat, det, som släpptes? Det finns något till sånt där som är ganska populärt. Eftersom det släpptes en tvåa av bara alldeles nyss. Ja, The Jackbox Port Pack finns då, en ett och tvåa. Så jag vet inte om det är den du tänker inte, på. Nej, nej, det var inte det. Det kändes inte som att det är det. Det är en massa, massa småspel små i ett, ja. Ja, men det är så är det. i det som jag tänker på också, men jag tycker inte mig minnas namn direkt. Men då är det ju enkla spel, så alltså då är det ju så här att man ska skriva in eh, ord i en mening eller... Det finns något rit, ritspel också, att man, men då är det väldigt enkelt rit, ritverktyg, eh, sådär. Eh, så, så man gör inget jätteavancerat på, på mobilen, men, men det funkar bra för ja, den typen av spel, helt klart. Mm. Du då, krikke, Har du spelat någonting på sistone? Massor. Oj. Framförallt så spelade jag, eller jag spelade. Jo, det gjorde jag nog. System Shock eh, Alpha remaken oh. De håller på med en Kickstarter-alpha. Mm. Eller ja, en remake av System Shock helt enkelt. Och de har ju släppt en alpha version nu så att man ska få se vad det handlar om. Du så, eh. så de släppte det för att man skulle... Som en insentiv för att backa det, va? Ja, precis. Eh, Jävligt. Det, det är nice. Eh, för annars är det ju väldigt ofta man köper grisen i säcken. Eller det gör man ju alltid ja. i Kickstarter. Men det var kul att de ändå tryckte ut ett demo så att man får känna på det. Och faktiskt se att de har kommit någon vart. Eh, att ja, de jobbar. Eh, så det var lite saftigt. Så det var kul. Jag är ju, älskar ju eh, System Shock. Handlig ja. följare till Bergkjock, eller ja, hur är det nu då? det är väl lite så. Det finns väl vissa referenser och så vidare. Nej Så att, ja, det, det ser jättemysigt ut. Och så såg jag att, vem var det? Jo, både Warren Spector hade väl gett sin, sin, sin, blessing. Vad ska man säga? sin blessing, precis. Och det är kul, för han är ändå ah. grym. Och så såg jag att Chris Avellone han som har gjort bland annat Fallout 2, mm. Vad är med och skrev, och trean och massa och nu annat. nu har jag gjort The Loose of I, Ja, precis. Planescape. Nej, vad heter det? Tormentizer, nummer Ja. Och sen är han väl... Och sk han skriver Prey. Nya Prey-spelet mm. skulle han skriva manuset till, så att säga. Han är överallt nu. Ja, han är det. Och det är stor respekt. Ja, verkligen. Mm. Så det var kul att han hoppade på det projektet också. för hoppas att mm. han hinner med alla andra projekt. Han är grym. Så att, ja, jag ser fram emot System Shock. Det har nästan så jag har sagt flera gånger att jag inte ska backa med spel. För det slutar alltid på samma sätt att man blir lite irriterad för spel spelet aldrig dyker upp. Men ja, vi får väl se. Ja, jag har fortfarande förhoppningar. Jag har några spel nu som jag väntar in det här året. Bland annat Torment Fides Som jag hoppas hinner ut. Jag tror inte det är kanske inte helt säkert att det hinner ut i år, men vad vill säga. Ja. Annars, på tal om System Shock så kommer ju ja du nämnde ju Bioshock där en snabb Bioshock The Collection kommer ju ut nu i höst så att har man missat Bioshock-serien så kan man förhoppningsvis njuta av det nu, nu, nu till hösten då, i en mm. lite mm. upphottad grafikmotor. En, en, en använder de 3Ns motor då? Eller, eller Infinitis Uff, Jag vet faktiskt inte riktigt vad de använder för, för motor exakt. Om de har de inte ut med, tror jag. De sa bara att det skulle bli jäkligt snyggt. Ja. Det är det säkert Infinitis <laughs> ja. motor. Jag Så ska... såg alla som hade det på PC, PC skulle få... Eh, alla som ägde gamla originalen på PC, via, jag vet inte om det bara var via Steam, men det kanske var via de andra sajten också skulle få det gratis eh, uppdaten. Fan, vad nice. Så att, eh, jag passade på att köpa det i helgen faktiskt. Jag har ju. Mm. Precis. För det var ju kostat typ 70 kronor för hela kittet. Ja, fuck. Hade jag vetat om det så hade jag köpt det också. Ja, för jag har ju inte det på Steam. Eh, jag har spelat detta tidigare och tvåan, men det är ju hundra år sedan. Mm. Så att nej, det är jag passade på. Så jag ska få refresha minnet. Jag skulle ha tagit den här, det här samtalet innan Stimri hamnade mig. Ja, vad dåligt. Du skulle vara med på veckan innan. Ja, har ja. du. Klarligt. Du skrev med. Ja, det var ju det. Jag skiljer på Marcus. Det är lugnt. Ja, det är bra. Ja, nej men så att det är väl det jag har gjort. Jag har inte, annars är det med all mina klassiska spel. Jag har spelat Shell, Shell Shock live hade jag pratat lite om förra veckan. Mm. Scorch, Earth, klon typ. Mm -hmm. uh, spelade shell Shock lite grann här i veckan Har inte hunnit jättemycket För det som är så mycket annat som tar tid Men det är kul, det är så här klassiskt uh, Worms liknande uh, Gameplay så att säga Vars sin pansarvagn Man ska döda varandra Marken uh, är destructible Det finns jättemycket vapen Och bomber och granater och diverse. Väldigt underhållande Nice. Spelat online då eller? Ja men jag har varit ju slaktad så att jag spelade, för jag tänkte jag hoppa in online direkt, det här kan ju inte vara något problem Så det gjorde jag, men jag gick tillbaka till, det finns en massa single player practice matcher Även liksom så Så man får lite känsla av ja, den där bågen Hur det var att skjuta nu igen Så att, men jag har varit så slaktad i bara på liven Eller på online delen så jag gick tillbaka så jag har inte spelat ännu mer online. Jag har inte vågat mig ut. Jag, jag måste brusha upp på skillsen först. Sounds fair enough. Ja. Ah. Mm. Du då? Har du hunnit spela något? Ja, jag var ju en, en, en, tog ju en avstickare till, till hembyn Storuman. Så, så nära 25 mil härifrån. Och Då tog jag med mig min, min handhållna PS vita. så det blev några några timmar på den och då lyckades faktiskt klara ut Velocity Ultra helt och hållet så nu kan jag lägga det spelet på hyllan mm. äntligen äntligen ja, nja, jag, en vita spel. jag spelar inte så mycket Vita så att det tar lång tid mellan, <går> mellan mm. gångerna för ja, här hemma så sitter jag ju oftast med antingen PS4 eller PS3 så Vitan mm. är ju orörd tills vi är inte jag är på resande fot och det är jag inte så ofta så det är, det är faktiskt äntligen klar med Velocity Ultra för att det ja, tagit sådant tid mellan, mellan ja, spelomgångarna så att säga mm. äh, Jag konstaterar inte där att jag är dålig på att avsluta spel så jag påbörjar extremt mycket spel men jag avslutar extremt få spel så att det, det, det här med att avsluta spel, det har liksom, jag tror att det har bara tappat sitt värde lite grann att det, liksom, det, det, det ger mig inte så mycket att avsluta spelet, utan det är upplevelsen att spela spelet som jag, det är det jag är ute efter det är extremt svårt att avsluta ett open world spel också, för då är det så många andra saker man blir nyfiken på och ja, då mm. fastnar man ju i, i de sakerna istället för att Fortsätta med main storyn och faktiskt avsluta ja, spelet. Så sådana spel förstår jag definitivt. Att man inte riktigt... Kanske inte kommer i mål riktigt. Mm. Ja just det, det har jag också spelat. Jag har spelat en hel del Witcher 3 för några veckor sedan. Mm. Kom tillbaka in i det. Det är ju fruktansvärt bra storytelling i det spelet alltså. Mm. Är det DLC-packet senaste eller kör du fortfarande? Jag har, nej, jag har fortfarande på, på grundationen men jag har köpt båda del Tror mm. jag. tror det. jag tror det jag gjorde. Men eh, jag är väl snart på upphällningen mm. av. Ja, nej, jag kanske bild. Jag, jag, jag har jättemånga timmar i alla fall. Jag börjar väl ha 40-50 timmar i alla fall. Och då tänker man att man borde vara snart färdig med färdigspännet. Men jag tror att det kanske är ett tag för rätt av. Det är ju inte ett litet spel direkt. Nej, det är ju inte det. Men det är ju det som är så gött med de där ja. spelen. det är därför som eh, Cyberpunk 2133, eller vad det nu ska heta, kommer att bli så jävla... 2077, bra. tror jag det var. Ja. Ah, jo, nej, oh, vad jag ser fram emot det. Men det är så ja, långt bort, antagligen. Jo, exactly. det, det görs för mig lite Cyberpunk-liknande ja, spel, så och ja. De som görs är av någon anledning nästan alltid i någon typ av strategi eh, turn-based. Ja, eh, vad heter det spelet? Shadowrun ja. har vi Exakt, Shadowrun, ja. och det har kommit ut i flera versioner, eller ja, ja. uppdateringar. Och det är ju fint, precis. men jag vill ha ja, ett FPS, eller jag ett 3 d det är styrket. eller PG vill jag ha, ja. det är precis det jag vill ha, så det är det, jag ser fram emot det. Oh ja. Jag har ju spelat Monster Hunter också, Cross. Eh, Monster Hunter Generation som det heter i Europa kommer ut om vad var det? 15 juli kanske. Så det är bara två veckor bort, en vecka bort. Det är bara en vecka mm. bort nu. Så jag körde lite Monster Hunter Cross som är den japanska versionen för att liksom uh, tjuvstarta lite grann. Jag har redan bokat originalet så att säga så att jag kommer nog spela det på, på den europeiska. Det känns så fuskigt att använda. Karaktären som redan är lite, det, det känns lite fusk på något vis, att lera på det. men det är alltså så att man spelar cross-server? Ja, cross ja, precis, ja, du kan spela alltså cross, region cross då liksom, mm. med polare. Du kan invita, oavsett om de har eller amerikanska, europeiska eller japanska versionen, så mm. kan du ändå spela med dem. Men den japanska kommer ju tvärre de andra? Ja, precis, det kommer ju redan i höstas. <laughs> Så att tjuvtränar tjuv, lite grann, men jag ska nog spela det på den europeiska ändå bara för att det känns schystast med de jag eventuellt ska spela med. Att jag inte är färdig, färdig levlad, det var i, men ja, har kommit längre än de i är Men ja, du sitter att och spelar på japanska då alltså? Ja, precis. Ja, inte för att jag du... kan japanska, men ja, jag för att jag, jag, en... jag har läst japanska, men det var länge sedan. Men jag har en ganska, det finns väldigt bra översättningsnycklar. Mm -hmm. För det viktiga och man lär sig ganska snabbt vad som är vad. Men mm. det är lite jobb alltså det är det ju. För en sån som jag som inte är jätteduktig på den. Ja, ska bli skönt när det när det kommer. Ja. ja men visst. Så är det mm. ju. Ja, jag har ju lite andra sådana spel som jag har suttit och spelat. Bland annat så testade jag som hastigast, extremt hastigt faktiskt 19 minuter av Crashlands. Ja, vad kul! Som, är Exakt samma sak som Don't Star. Alltså, det var, det var verkligen så här, jag trodde att jag spelade en, en mod till Don't Star när jag startade upp det. Mm. Eh, det var väl fint. Sen har jag inte startat upp det. Nej, det räckte med 19 minuter. Ja, 19 minuter tyckte jag väl lagom. Jag hade inte med någonting helt annat, så då... Jaha, då... ja, när då. Eh, sål... Köpte du det för trailern? Var det trailern som lurade dig? Jo, jag hade fått höra att det var typet, åh, men för runt som en robot och så bygger man grejer. Och jag, jag som har varit i värsta Crazen för sådana här building eh, survival-spel, jag bara, åh, kul! Så här. Så, startade upp det så. Ja. Nej, det var inte det jag levde rätt. Men nej, det kostade inte så mycket, jag tror bara kostade den där 50 spänden. Men Jag har säkert, alltså jag åh, Jag har lite ångest över hur mycket pengar jag har lagt ut med den här stimmen. Eh, jag är nog lätt, lätt över 1000 spänn. Oj, där. Ja. <laughs> ja, där köpte jag bland annat, äntligen köpte äh, Crypt of the Necrodancer. Mm, det, det är också är ett spel som är på wishlisten som jag inte har gjort. kul alltså. Är det, det Ja, så att du missade dig på det, för det kostade ja. bara typ Faktiskt det Dels där när man är snål och bara, nej men det här är nog inte ett <laughs> spel för mig, så köper man jag vet inte, The eller något istället Som är bara, det är inte dåligt Men det är inte jättespelat Ja, ah, nej Det är väldigt klart över där vilka spel man ska köpa mm. Men det, ja, det köpte jag så För ett litet tag sedan köpte jag Enter the Gungeon och det är ju bara för bra Det är kul Det är ju sjukt bra Ja, jag testade lite Niklas som var gäst hos förra veckan Han hade ju med sig sin PS4 till eh, mm. ja, gaming night på torsdagar. Ja, just det. Här för två, två veckor sedan nu kanske. Ja, och sånt. Då, då fick jag testa det. Så ja Ja, det var ju verkligen ett spel min smak. Men det visste jag ju typ redan. For, folk har sagt åt mig att, mm. att... Det är lite som... Lite Binding of Isaac-känsla. Det mycket Binding of Isaac-känsla. Ja. Så så jag ja, jag fick det bara bekräftat att, att det här mm. är ett spel i min, min smak jag det, som det, det är det. Lätt, lätt köpvärt alltså, och det har ett jättebra eh, co-op-läge co-op co man mm. kan spela två personer på tal om Bind of Isaac Rebirth så har jag ju spelat mer av DLC1 Afterbirth mm. så jag har lagt ner några, några timmar till <laughs> I ice Jag vet inte hur många timmar jag är uppe i. Det finns ju ingen räknare på, på PS4. Ju i, i, nej, just det. Du har på PS4. Mm. Men det är nog, alltså totalt är det väl lätt. Över 100 timmar plus i alla fall. Mm. Jag har spelat för lite Binding. Eller är för dålig på det snarare. Jag tycker, jag tycker inte det är så kul för jag dör så fort. <laughs> Var mm. alltså, innan man har lärt sig alla Items vad de gör. Man får sitta så här och kolla. Mm. Jag brukar alltid ha fusk sidan uppe så här. Ja, det där itemet, ja. vad gör den? Ja. Den här kortet, vad gör den? Och så sitter jag ju just nu, för jag har ju glömt bort rätt ja, så mycket. Det är några items jag vet som direkt vad de gör. Men sen är det några speciella. Speciellt korten är också där. Vad just, jag gjorde det här kortet nu då? Mm. Så jag sitter ju också mycket i en så här isec sheet sheet eller vad man <laughs> Det säger så att man snabbt kan kolla upp vad de gör och sådär. Men saken med ISEC nu när jag spelar sistorna det blir så här. man kollar ju det är typ de kanske två första våningarna man kör har man inte fått en bra item combo eller vad heter det? synergy då, då brukar jag bara starta om <laughs> för att man vet att det, jag kanske klarar av det ändå, men det kommer att ta tid. Det är bättre att starta om och se om jag kan få något på annat. På PC då håller man in R. Ja. Man om man R i tre sekunder eller res kan och där, då startar starta om. Ja, det där är så sjukt störande på, på PlayStation. De har inte implementerat någon sån knapp. Så man måste ställa in-menyn, exit, new game. Så det är sjukt riktigt att starta om på, på PlayStation-versionen. Jag trodde ja. att de skulle ha fixat, fixat det nu när dlc kom, afterbirth. Men nej, det är fortfarande ingen reset-knappkombination. Mm. Jag, ant jag antar att, först att, att det var att de inte gjorde det för att de var rädda att folk skulle komma åt knappen av misstag eller något sånt här på en mm. kontroll. Men det borde ju kunna göra någon kombination att man ska hålla in... Olika knappar Både start och select samtidigt Ja men typ, nu finns inte dem på PS4, men något men i den stilen ja, det. Jag har ju en PS4 men jag använder den mm. sig lite Vad select som inte finns? Start finns va? Nej, Eller? en touch touchpad i mitten och just. en optionsknapp Jag har ju en sån där där borta, det är så sällan jag använder den Jag tänker på vilken <laughs> ja, knapp man du, trycker, du, trycker på Ja men ser du, du, säger precis samma sak som jag Vasså alltså liksom man tänker inte på. Ja, det är hemskt. Men snart kommer, vad heter det spelet? Flyga i rymden spelet. Ja, någon ska. Då ska jag börja spela PlayStation 4, igen. Mm. Mm. Hur snart är snart. Det kommer inte PS också. Ja, just det, ja, jag sa det. Med bättre loading times. Ja, oh, då kanske Eller jag menar så... med. <laughs> bättre grafik. Nej, jag menar med. Mm. Äh, bättre allting. Allt är bättre. Måls. Nej, men jag vet inte om det kommer mods. <laughs> kanske. 9 augusti var släppet. För det är så mycket bra som kommer nu. Åh, det är lite äckligt alltså. Och 30 augusti då försvinner mitt liv i en månad eh, när Legion kommer. Okej, okay, ja. Alltså nästa vår expansion. Yep. Mm -hmm. Och så kommer vi då. Einsatserna eh, borde vi komma här i dagarna bara. Har det kommit då? Just det, jag vet inte. Det har så ut redan, tror jag. Ser, eh, så, hur såg det ut? Så. Jag ser fram emot det spelet, men jag vet, kom inte ihåg när det skulle släppas. Eh, 19 juli, kan det vara så? 19 juli, stämmer Då Det är snart. <laughs> och så kommer ju eh, det kanske mest eftertraktade spelet anledning till att jag en PS4. Final 15 kommer i september. Ja, just det. Det kommer ju bli ganska big. Men Många ganska, väldigt. Många veckor man vill försvinna nu i höst då. Ja, jo, jag känner det. det var för för jag tagit semester nu liksom? Ja, exakt. Det var ju dumt i och för sig. När ja, du var... visste att det var så bra games. Ja, jag ja, visste Samtidigt så kanske det är ganska bra att jag inte har semester då för då kommer jag garanterat inte göra någonting annat. <laughs> ja, det är sant. Vad är det mer som kommer nu i höst? Ja, när man ska göra, som sagt. Eh, det känns på att det är något mer som är så riktigt stort som kommer. Uh, jag vet inte. Mm. Deus Ex. Mankind divided. Ja just det, kommer det också nu? Ja, tror att det är... Jo, eller tror. Det kommer det i augusti någon gång, vet jag. Det är jag helt det. galet. Alltså, man, ja, ni hör ju. Det är så här fyra till fem spel som jag vill lägga typ mer än 40 timmar i styck. Som mm. kommer under i princip samma månad. Half-Life 3? Nej, jo, nej, ja. nej. nej. Jag, är faktiskt, alltså jag måste säga, jag, jag, jag är verkligen inte en fan av Half-Life 2. Jag, jag tycker verkligen inte att det är ett bra spel. Ja, nej, jag... jag kan liksom inte förstå för så, här, Pratar om att Half-Life 2 ska vara typ det bästa spelet som man har gjort så, äh, det skriver like ju PC, PC det skriver pc Gamer, då, i sin version. Mm. Och jag bara, nej men, va? Varför det? Det är, liksom, det, jag tycker det är tråkigt first person shooter som där har extremt lite story och där du bara springer genom baner och så gör du fysikbaserade pussel done Nej, ja, alltså jag kan jag kan jag, jag, jag tycker inte att det spelt kanske var tråkigt så, så som du säger men jag håller med dig om att det jag kan inte förstå någon som hyllar det till skiorna heller det är som bara mediokert spel Liksom. Ja. det funkar. Mm. Dock så gillar jag ju all den här Half-Life 3-humorn som finns. Mm -hmm. jo. Ja ja den har ju blivit eh, <coughs> ja, väl använd. Så det är kul. Mm. Men nästa ton kommer du. Uh, den senaste igen med Left 4 Dead 3. Eh, ja varit. just det. De har hittat. Det. var det de, fot de fotojobbade bort någonting, Nej, det? Nej, där, ja. Så här var det. Det, det, är lite, det går lite fram och tillbaka där. Men det är Nej. ingen så riktigt vet vad som händer, men det var alltså en, en, en, en artist som, som lade upp någon, någon särskild dump av någon anledning för att visa någonting. Och längst upp i mappraden i hans Explorer så fanns FD3. Mm, just det. Och då eh, var det någon som såg det och så sen tog de bort bilden och så lade de upp en utan att den krän var med. Och det intressanta kommer här är eh, originalbilden har Photoshoppad för att lägga dit. Det <laughs> och då kommer ju lätsligt frågan, <laughs> vad fan är det som händer egentligen? Vad är liksom, är det bara en eh, super elaborate ploy för att skapa hype? Eller vad är liksom är det. Är Left4D3 egentligen ha 3 eller vad är det? Ja. Det hade det varit smidigt att ha det som kodnamn. Ja, det hade varit jävligt smart. Mm. Om, man, om man redan hade bestämt att man inte ska göra eh, left for d 3 Ja, precis. Mm. Uh, ja. Eller så trollar de bara alla. För att ja, de tycker det att det har <laughs> blivit ett internt skämt. Vem kan trolla mm. nätet, internet mest? Liksom? Uh, ja. Left4D3 <går> det är så att is 8 Ska också släppas nu Om någon vecka jag missade, De, de spelade jag har aldrig kommit in i Riktigt <går> Jag minns att jag spelade is 3 eh, Tror jag det, till Drive När jag växte upp hos Eller ja, <går> sen när jag växte upp hos grannen Jag var inte där jag växte upp <går> Wow <går> <går> <går> <går> Men när jag var hos grannen Och spelade så hade han lånat is 3 någon gång, så det Därifrån känner jag igen namnet, så tyckte jag att namnet var så ja, lätt att komma ihåg, IS. Men jag, men jag har inte spelat något annat. Jo, IS, IS 1 har jag spelat eh, faktiskt också, eh, spelat ut till och med. Bara för att jag mm. ville se vad, vad ett av för spel. <laughs> men sen... Har inte jag följt serien något, något mer än det, men ja, nu ser jag att åttan är på väg, så vart tror jag åh, 8. <laughs> åtta. Ja, det är coolt. Jag spelar spelat något av de här senaste spelen, bara, nej, jag inte att något att göra, bara ladda ner något och, och, och provspela mot så att säga. Eh, men, även eh, det har inte riktigt fastnat för det, det är typ någon, någon sån här lite brawler-aktig RPG-hybrid. Förresten, just nu är det ju Summer Games Stand quick Har ni spanat in någonting? Det har rullat konstant sedan det startade <laughs> ja. ja, men lite åt det hållet Så mycket jag hinner och kan Så det går i bakgrunden Sen vad man hinner se av det Man hör mycket, men man kanske hinner jo. se allt Man har ju siktat in sig på de där juvelerna och sen har man ju snubblat över saker som var jätte... Det var någon som körde Star Wars här i... tidigare, i morse, tror jag. Aldrig God spelat jag dem. Star Wars... Vilket var det? Det var ett Star wars Jedi block. Knight. Ja, precis. Det var Jedi Knight, Jedi Academy, tror jag. Just det. Det var Covered Muffins som spelade. De var spelade. Ju jättebra, de runsen. De ja. var så jävla snabbt. Ja, men visst. Och så var de väldigt härliga att lyssna på. Så att säga. Så det var kul. Jag har inte spelat någon av de spelen. Så är det är väldigt kul att se dem, kanske tråkigt att se dem lite trasiga, men, men ändå kul mm. i med att de förklarade varför det var trasigt och så vidare, så det, ja. det var intressant. Ja, men det är väl det som är det bästa med mm. stryk på något sätt. Man får ja, uppleva de här konstiga spelen som man typ borde ha spelat, ja. så får man höra varför de är trasiga. Exakt. Av någon charmig typ. Ja, oftast. Så det, nej, men det, det, det, det är nice. Det kommer ju en massa härliga block här framöver. Ja, nu är det, nu när vi spelar in så är det ett Castlevania-block, mm. till exempel. Men det kommer väl ett, jag såg det var, Her oh, vad hette det? Heretic? Nej, det var inte Heretic, det var hexen. Och så var det System Shock oh. och sen var det D6. Wow. Ja, det är inte igår. Är det nu liksom? Alltså, är det nej, kameran? det är på torsdag, klockan mm. tidigt, fem på morgonen. Oh, det, det är ju så det perfekt för att jag ska hämta min sambo på när hon kommer med bussen halv fem. Kolla. Så är det bara att fortsätta vara vaken. Då är det bara att fortsätta. Eh, jo, nej men precis. Så det är både Hexen, System Shock, eh, The Judge Dread sen efter det. Och så är ah. ex. Nice. Menar, det Ex, Jack Dexter. Ja men det är mycket ah. kul. Eh, så det, det ser jag fram emot. Ja men det är mycket kul. Ja. Är det några svenskar där den här gången? Eller ja. Jag vet inte Jag jättedålig kval. Texter är inte där och Infested Richie Inte heller där Och Det är de, de som Brukar vara med på något sånt där mm. Fast mm. Eh, vi i Europa Har ju också ett sommarevent I ESA det är väl European Speed ja. Assembly European Speed Assembly ja, Så är det eh, Så jag antar att eh, ja, Svenskarna inriktar sig på, på den helt enkelt. Det är så pass dyrt att ta sig till USA också. Ja. Och just ESA är, är, är väl sens väl ifrån Sverige dessutom. tror jag. Det är väl veckoskött de har varit i. Ja, men sänds något sånt. Du tror det. Så det är nog därför Sedan var ju både Dexter och Infested Richie samt Spirax var, var ju över i januari på Awesome Games mm. Dunquick. Så de, de var ju nyss där kan man ju säga. Ja men precis. Mm. Man kanske inte åker två gånger per år till Lysan. Precis. Fett på tusen. <laughs> Snåda jävlar. Eller hur? Måste du räppa för fan? Ja. Igår var ju... Såg jag som mest... Eller det är, hittills är det igår som jag har sett mest från... Summer Games quick och då var det Gunis 2 såg jag bland annat. Ja, det var bra, de var bra den runnen. De var ju jävligt roliga att lyssna på också. Ja, det var de. Och, och de var alltså, de var ju typ frame Ja, det var frame typ by frame, typ. by frame alltså, i, början ja. i början. Sen var det någon missade va? Ja, det. Han ja missade en av ja. dem som missade ett frame perfect jump. Ja, just det. Uh. Han var lite bitter över också. Det var lite... Han var lite bitter. I, I want to die. Nej men de var, alltså som du sa De var roliga att, att eh, Lyssna på också De var, hade ett härligt snack mellan, mellan varandra mm. <laughs> eh, Och sen strax efter det Var det väl ActRacer eh, Där de spelade professional mode Det vill säga man, man spelar bara Banorna, plattformsbanorna ja. Man hoppar det över är det Man blir sviken på det Att Simulering. det inte var med cv mode. <laughs> Jag ville ha Sevmöv, jag tycker det är det roliga med det spel. Jo, men jag vet inte om det är så kul att titta på när andra... Nej, det är det man inte vet. Jag Nej. tänker såhär, att det skulle kunna vara hur brutet som helst. <laughs> ja, det äh, vet jag ju kanske... och för sig inte. De kanske vet något. <laughs> något sätt att... Ja, de det var där bara, det var. Det var askull ifall det var asbrutet. Liksom. <laughs> äh, och se det Så Sen blev jag lite besviken faktiskt på, på Just Actorsen. För att jag hade sett fram emot att se hela hela grejen yes och sen efter det, efter det var det ju ja, det var ju bara flera spel på rad där som jag såg Sparkster eh, Hagane, Skyblazer mm. <laughs> som, vi, som vi skrev god damn Skyblazer som inte är så ja exakt <laughs> jag och Oskar här var på Connect e, e, e sportbaren här i Umeå i torsdags och då var det Quiz Target eh, just... Q-quiz Ja, precis eh, Och då var det bland annat en massa bilder Från olika spel Och så kunde man skriva ner ja, spelets titel då helt, helt enkelt, och då var Skyblazer en, en bild, och vi båda visste exakt Vad det var för spel Och så skrev vi ner Soulblazer Istället <laughs> mm. För att det är ett annat spel Som också ja. heter någonting blazer Ja det, ja, det heter Soulblazer. Ja, ja, precis. Och då Niklas, alltså som var gäst förra veckan då, han sa ju till... Jag minns till och med att han sa, var inte det där Illusion of Time, Illusion of Gaia prequel mm. Eller sånt där. <laughs> Men vi typa ignorera han, bara nej. Yeah. <laughs> <laughs> ja, jag tror det säkert. Han, han, ba, han ba, är du säker på att titta? Ba... <laughs> det inte Jag bara... Det Ja, Nej, det var Skyblazer. Och så efter det så var det ju Megaman-blocket då. 8, 3, 5, 9. Så det var mycket i min smak där, på rak, mm. på rad. Jag, jag måste säga att jag blir inte ledsen över att de inte... Ha, nu vet jag inte om de kanske ska ha det sen, men att de inte körde Mighty number no. 9. Okay. Jaha, du... Ja, ja, du. Jag vill säga det. för att Jag tror att det skulle kunna vara en ganska kul spidran, om inte annat. Mm. Det är ju som gjort för det, inte igen. Ja, just det. Men det är så nytt, så alltså. de kanske inte har hunnit bryta sönder det. Det ah. finns inte i schemat i alla fall. Nej, just det. Dessvärre. Men jag undrar om de hade något... I... Nej, just det. Nej, det var, det var Mega som var mm. hmm. så alltså, Det hade varit lite spännande att se. Annars idag har jag inte sett så mycket. Ja, alltså jag, jag, jag sitter ju med en dator på jobbet hela tiden. Så ena skärmen har ju igång streamen hela tiden. Men, <laughs> men äh, jag är ju inte så mycket liksom. Nej, exakt. Så, i, <här> jag såg att det var amnesia när jag kom till jobbet, men det var som inget som intresserade mig. Så, Och så var det Star Wars-blocken som jag inte heller riktigt fokuserade på. Sen, det första som jag slog igång ljudet faktiskt, det var när de började spela Oddworld Apes Odyssey, New and Tasty. Mm. Mm -hmm. För det har jag faktiskt spelat själv. Så då var det så här, åh, oh, nu, nu... det blir som, Jag tyckte det blir som lite roligare då, för då vet man ju vad som vad som är svårt, vad som är lite klivrigt och så där. Och då, mm, men så är det. Annars är det något spel man inte har spelat, då måste de vara väldigt bra på att snacka eh, på något sätt eh, för att det ska vara underhållande för mig att att ja att se igen eller måste säga. Mm. Jag ser fram emot att se vi eh, skulle köra ett skytte då i år igen. Jo. Det har jag sett någonstans. Men jag minns inte vilken dag. Det var det. På fel då. Det. det är jättelovat för då är jag... ja, åh, det var det så 4.35 på fredag så åker vi till Höga kusten för att ha en liten minisemester. Mm. Så då blir det inget sånt. Vi missar ju massa bra spelare. Ja, oh, de köp i mobilen. Jo, oh, jag får göra det med jag kör eller något. Ja visst, inte alls <laughs> Nej, <laughs> <laughs> jag får vakna jättetidigt. Det, det, det var ju en asbra block. Fan! Från typ från typ. Ja men, jag är jag intresserad Jag vill se typ eh, Skyrim och Fallout. Men sen är vi så här, Mark of the Ninja, Crypt of the Necrodancer. Och sen är det en massa kul spel, typ Trine 3, Shante, Magrunner. Eh, sen är det massa så små grejer som alla talas om, typ Ghostbusters, Passahead, mm. eh, en, en massa ninja-guiden-spel och sånt där. Lite Kirby. Ja, det är just Kirby Kirby Kirby <laughs> det, Kirby-block. Kirby-blocket. Det också vara asskull att säga, och som Mario-blocket då. Och så Mayman X-blocket. Mm. Mm. det är mycket bra på fredag lördag men som jag tyvärr inte kommer hinna se. Just och... det, så kör de en till Diablo 2-run. Kul. Ja, jag säger att de ska köra ett, ett, ett, ett nytt Super Mario Maker Blind Custom Team ah, Race. Ja, nice. Det var ju riktigt underhållande. Det, det var fan, det, jag tror det var det bästa. För ja, mig. Har de en specifik bana då? Jag såg inte förra det de har kört. De, de skapade banor specifikt. Okej, okej. Okay, okay det. Cool. Så det är Pepsi man. Direkt efter det. Mm. Och så ska du säga: Typing of the dead på lördag också. <laughs> det är ju ett spel som jag spelar jävligt mycket. Jag hade, jag minns att vi hade fått tag på det på något fint sätt när, vi, <laughs> när, det, var, när det var nytt. Men då var det så här amerikanst tangentbord. Istället mm -hmm. det var. Så, här, ja. så att när det var så här, Ja. Konstiga specialtecken Ja, exakt <laughs> Ja, nu vet jag vad ni pratar om Det har jag spelat, det jag känner jag igen Typing of the dead mm. Ja. Mm. Eh, Eventuellt Ja, jo, det kanske är mött nu Att Romskatt ska köra en Blindfolded anypresent Av Symphony of the Night What? Ja eh. Det är <laughs> Ja, det, det ah, nej Jag ser inte så hur man kan klara av det blindfolded. Alltså, jag vet ja. att de har gjort det i Mike Tysons punch-out, men... De har lite olika blindfolded-runs, faktiskt. Men finns jag... det väldigt mycket, alltså, ljud <laughs> för att man ska fixa det. Ja, uppenbarligen. Det måste ju vara det, annars... Jag, jag alltså, tänker att det har ju mycket visuella cues, liksom, men... Ja. Han går i... Jag tror inte att han tar eh, den super glitch routen alltså den som är på fem minuter, liksom... Det är inte den... Runnen mm. utan den här är på 55 minuter. Mm -hmm. Fattar att spela en blindfold run i 55 minuter. <laughs> ja. What the fuck? Ja. Och så ska du spela Coca-Cola i kväll också. Ja, just det. Och oh, oh, Dust Force. Nice. Eh, på tal om blindfold gör jag har även sett. Först måste ju ha varit på något sånt här AGDQ. Sadda eh, blindfoldet var det också. Eh, Och in of Time. Det jag tror de körde i, i, på det senaste. Och i år skulle de något speciellt med Ocarina of Time. Att de ska typ köra 100% Eller något. Mm -hmm. Oj, det Aha. kändes långt. <laughs> glitchless any percent. Any med, percent okay. Men det är glitchless, så oh, det är får inte... Det, det, blir, det är nästan mer spännande när det är glitchless tycker jag. Oh. Det är roligt med glitchless, men det är nästan mer spännande. Man Nej, får ju också se mer av spelet, det är härligt. Tre ja, timmar och 45 minuter är beräknat tid, man hinner man ju både ledsna och tycka att det är kul igen. Ja, precis. <laughs> <laughs> Just det så Child of Light också. Ja, det är mycket bra grejer som jag missar. Alltså. Då tar jag blocket. Då tar jag blocket, det vill jag vi 17 minuter 33 sekunder. sd <laughs> Det är jävligt spännande. Uh, undrar om de ska förstöra något spel igen. Ja, uh. <laughs> just det. Det är säkert med en massa, uh, vad heter det, <laughs> överraskningar där i, i taskblock. Ja, deras, de har ju uh, sd deras, deras Super Mario Land 2 testbot det står ju memory tour click fest så jag vet inte. Nej det är där. nej alltså. Se vad de händer. Glitch, glitch på final Fantasy 6. Ja, vad vad vill ni ha i Super Metroid då? Save the enemies eller kill the enemies. jag har aldrig tagit ställning till det där. Assa. Gör tjänga mig. <laughs> ja. <laughs> Okej. Okay de tidigare åren jag har donerat, jag har alltid donerat till Save the Animals, men ni, den här gången för det, den här gången då, funderar jag på att ta ja, kill, ja, faktiskt. Ja, men det, alltså, det, det känns som att det, någon, någon, någon jävla motta Alltså, så här, hur många djur ska vi kunna bevara rädda egentligen när det, när det kostar tid? <laughs> ja, exakt. Ja, min, min tid är dyrbar, så jag säger Kill the Animals. Mm. Ja, Nej, men jag håller med. Jag har varit väldigt snäll de tidigare åren, så jag, kan, jag kan köpa en kill där killdänimals. Du, du har fyllt din snällkvot. Ja, du... ja, nu är det dags att vara lite elak. Ja. Uh, jag tror att jag, de alltid har blivit räddade. Eller alltid, men oftast. Senaste gången, gången var de det i alla fall. Uh -huh. Nej, Sen så går de död om dem, tror jag. Eh, nu minns jag inte. Jag blir lite osäker. Åh, oh, det var i morse som det var Dishonored av Bioshock. Du missade ja, det. Dishonored 2 i höst föräret. Också ett spel du borde jo, köpa eller just det, kommer köpa. Ja, det. det var ju ett till sådär spel som Anta, jag är jag. fick. Det är, ja, verkligen. Det blir fantastiskt. Ja, verkligen. Ja, Bioshock skulle jag vilja se. Den tog under en timma, Men ja, som du sa, det var ju typ halv fem i morse den gick. så. Men den lade ju finnas på, länge på, på, YouTube, på. Ja, precis. Mm. Ja, annars tror jag det finns en Reddit-tråd med alla Twitch-direkt-timestamp-länkar också. Det brukar vara mina sådär... Typ en eller två veckor efter att jag skulle QE-färdigt och sitter jag kollar igenom alla som jag vill se. Mm. Men det är alltid roligt att se det live. Ja, exakt. Jag fattar inte egentligen varför det är roligare att se det live. Det är ganska konstigt. Ja, jag vet inte heller riktigt. Det blir som en annan grej om man bara ser det lite senare, som att man har missat det, att, det. Man har missat feelingen. Och det är ja. som att man, då har man kontroll över det och då är det inte lika spännande. Nej, exakt. Att man blir matad på ett annat sätt. Nu sitter ja. man där och tittar på kanalen och så råkar man snubbla på något. Gör man det mm. på Youtube två veckor senare, då tar man bara de godbitarna man vet, mm. kanske. Jag hade inte sett ah, Oddworld, till exempel, annars. Nej. Jag tyckte den här Oddworld, den här tredjepersons Oddworld, var rätt kul. Vad hette den? Strangers Wrath. Uh, ja! Den tyckte jag var ganska kul där. Ja, det var kul att det fanns en båt som ingen visste riktigt vad ja. den var där. Det tycker jag var <laughs> intressant. Han hade till och med frågat utvecklarna vid något tillfälle. De visste inte varför den var där. Den var utanför banan, men den gjorde att de kunde speedrunna typ. Jag menar, jag vet inte hur många minuter man ja, såg. det var många minuter. De måste typ riktigt få mycket. Ja. Så det var lite komiskt. Ja verkligen. Ja. ja det låter som att vi har mycket framför oss, mycket att ta igen. Mm -hmm. <coughs> ja, det här fortsätter. ju. Det är väl på söndag det tar slut, väl? Mm, ja. Söndagnat. Söndag morgon klockan. Ja, morgon. Ja, så det är ett antal dagar kvar att njuta av detta event. Yes, och jag har semester hela veckan. Så... <skratt> <skratt> Tror du att eh, de kommer över en miljon dollar igen? Eh, jag är lite tveksam. <skratt> faktiskt. Det kan bli, alltså det brukar bli extremt stora donationer när de här stora spelen kommer. Ja, mm. eh, typ. Under Mario-blocket brukar det komma mycket under Zelda-blocken brukar det komma mycket så där. Så jag tror att det finns fortfarande en chans men jag tror att de kommer att hamna under Jag tror de är uppe i 200 000 dollar eller lite mer än så just nu Så de har ju hittills dragit in ungefär 100 000 per dag då. Det här är väl andra dagen mm. Mm. Mm. Tredje dagen är det? Tredje Ja, de börjar sanda. Ja, sanda ja, just det 200 000 så är det 100 000 ja. per dag Nej, ja, fast inte, inte riktigt. riktigt. Det var ju inte så. Det var 65 000 bara. Ja, ja typiskt. Nånstans mm. så ja. det är, lite, det är lite, lite tveksam, men det skulle fortfarande kunna gå hem. Ja, jo, det kan ju som sagt komma st större donationer eller blir de här större spelen, som du säger. Jag tror inte att eh, varken Yeti eller eh, Notch har donerat en. Yeti brukar ju donera typ två eller tre gånger under eventet med en massa pengar från det de har tjänat in på sina försäljningar, ja, just mm. och de, men de brukar göra det när det är primetime och många som sitter här ja, just. Det. Ja men det är kul. Sen ska ju mm. Connect e-sport när du det med att donera in 10% av det de har tjänat under den här veckan. Ja just det, det ser jag fram emot. Så. Det blir blir en liten slant det också. Allting ja. hjälper. Eller hur? Äh... Jag har faktiskt inte den ena att men jag funderar på henne. <laughs> Nej, jag har inte gjort det, men jag ska göra det. Jag sitter på och funderar på en ja. Lite när, jag, när jag vill kasta in dem. Ja, så det är viktigt man måste, Och så måste man skriva några catches så att man blir plast. Ja. ja. precis. Och så måste man hitta lagom när det är lagom till mycket mm. eh, donationer så att man kommer igenom som sagt. <laughs> Precis. Men vi ska nog ta bara börja runda av Vår timmesgräns Närma sig Men ja och ska du några slutord du vill säga Gud vad mycket dåliga spel det finns ha <laughs> <laughs> mitt avslutningsord Jag spelar en massa dåliga spel Men jag har Se fram emot den här lasten Jag tror det kommer att bli riktigt riktigt bra Yes Grym höst, med andra ord. Ja, Troligtvis. Ja. Eh, ja, precis. Ja. <laughs> Kricke, ja. har du några slutord? Ja. ja, absolut. Vi snackar lite Chris Evelone, Heter han så? Mm. Avalone, ja, precis. Jag såg på Kunskapskanalen, eller Utbildningsradion, det var Kunskapskanalen. Då satt han faktiskt, han var på Nordic Games 2015 här i Sverige. Och hade ett föredrag eh, kring eh, Van Buren, Fallout 3. Eh, där han du, pratade lite om sin lärdom. Eh, det, det projektet slogs ju ner, som vi många vet. Eh, så han eh, pratade där i nästan en timma. Både om Van Buren och spelutveckling generellt. Eh, väldigt intressant. Och den finns på Utbildningsradions hemsida. Jag ska länka den sen i någon description. Men den rekommenderar jag att alla som är intresserade både av Fallout-universumet och spelutveckling eh, generellt, eh, ta en koll ta lite titt på, för han är sjukt intressant att lyssna på mm, mm, mm. härligt eh, jag tror eller jag kan inte komma på att jag har någonting speciellt att, att säga den här veckan faktiskt, utan ja, titta på Summer Games Stand Quick, om ni inte redan gör det det är väl mitt, mitt slutord <gör> eh, så då får jag tacka så mycket för att ni har lyssnat vi hörs igen nästa vecka GG! Gå yeah, igen, yeah. yeah, yeah.